Бабусю ми побачили біля зеленої хвіртки. На ній була спідниця, блузи і картатий фартух, який вона вдягала щоранку, а також гумові чоботи. Бабуся дуже любила поратися на городі, за чим ми її, власне, і застали. Будинок бабусі й дідуся стояв у дворі, і навколо нього бояли квіти – червоні, блакитні, фіолетові. Я не знав, як вони звалися, але пахощі від них ширилися приголомшливі. Люди, які вперше бачили цей дім, схований за квітами та розлогими вишнями, могли хіба що цокати язиком і похитували головою від заздрощів. Усе завдяки вправним рукам бабці й дідуся. Бабуся сказала, що дідусь знову поїхав на риболовлю. Уявіть, йому досі хочеться прокидатися з позаранні і пхати ровера на ті озера. Мама відповіла, що це його заспокоює та додає ладу думка. «І любові до тебе в тому числі», – сказала вона. Але думаю їм думкам додав садок, який розростався за будинком яблунями-грушами, щавлем, горохом, квасолою, малиною, полуницями, агросом і ще різною садовиною городиною. Я це зрозумів, щойно його побачив. Ви навіть уявити собі не можете, чим він був для мене в перші кілька днів життя на зелені джунглями, у яких можна було стрибати з гілки на гілку, мов тарзан, сховком від усіх. Місцем, де повітрям шугав Пітер Пен, де жив Расмус Волоцюга та готувалася до зимової сплячки нюхмумрик із компанією. А ще сад був моїм сніданком, обідом і навіть вечерою. За два дні я знав кожен закоток, кожну стеблину та рослину. Бабуся сварилася, бо я, мов, сарана об'їдав зелені яблука та груші, малину, не давав гороху на бубнявіти і усяке таке. Часом прокинуся, а бабуся на стіл мені ставить тарілку з полуницею та сметаною і кледе кусень хліба. І заразом провадить, що все з городу треба мити, бо інакше я захворію. Але ж ти не хочеш хворіти, правда, Ждане? Ждане? А за мною вже й слід похолов. Я в садку. Десь тиждень по тому, як мама поїхала, я знайшов штуку, що згодом стала для мене дуже важливою. Того дня я вчився балансувати на одній нозі між грядками полуниці, уявляючи, що обабіч мене провалля. І це було так здорово, що миття я міг зірватися і полетіти вниз із протяжним «ааааа», як це показували в усіляких фільмах про верхолазів та альпіністів. Ви колись падали в провалля? Мені було добре отак стрибати, бо я знав, навіть якщо я зірвуся, то все одно нічого страшного не станеться. Правду кажу, важливо знати, щоб ти собі не понавигадував, усе одно все буде добре. Та за якийсь час мені набридло це заняття, і я перекинувся на кущі малини, що ховали мене з головою. Вірнаю в них. Хоч і не пізня година, але в кущах на півморок. Усідаюся в гущавині. Знаю, що тепер мене ніхто не знайде. А чи мене хтось шукав взагалі? Виявляється, що просто так сидіти навіть краще, ніж стрибати над проваллями, І тут майнула думка, що моє життя дуже сильно змінилося». Але я намагаюся про це не думати, бо коли думаю, то відразу сумую за домом. Бабуся каже, що наш сусід через паркан завжди такий непривітний, забагато думає. Мені не хочеться бути непривітним, раше навпаки. Тому я краще розповім, що знайшов у кущах за кілька сантиметрів від себе. То був пластмасовий солдатик, звичайнісінький, із двома ногами та смішним автоматом. Я спочатку подумав, що то якась мертва комашина чи щось таке. Коли я відчистив його від землі, то розглядів у нього навіть шолом, широкий галіфе та гімнастерку. Усе зеленого кольору, звісно. Він впевнено спирався на коліно, готовий був атакувати. Я подумав, що це класно, а так стояти і бути в чомусь впевненим. Звідкиля він тут узявся? Та звідкиля мені знати? Може, комусь із сусідських дітей він набрид, тож його закинули так далеко, що залетів аж сюди. і вирішив, що йому треба дати ім'я. Усе на світі мусить мати ім'я. Навіть пластмасові солдатики, особливо зеленого кольору. Назвав його колею та поклав до кишені. Відчув, що мені трохи полегшало. Бува, отаку якусь дрібничку знайдеш, і потім довго-довго нею тішишся. Навіть більше тішишся, ніж чимось великим. Якби я тої миті був дорослим, то сказав би, що 20 гривень іноді бувають краще, ніж 100. А 100 бувають кращі за 200 і так до безкінечності. Але іноді. Ви ж відчуваєте різницю, правда? У небі блиснуло. Відлуння грому докотилося до нас за кілька секунд. Дідусь полишив вудки та заходився допомагати бабусі знімати білизну. Знову загриміло. Природа сполохалася від вітру, дерева, що рясніли в саду, схвальовано затріпотіли листям. Перші краплі вдарилися об землю, здіймаючи невидимі хвилі свіжості. За якусь мить почалася злива. Бабуся встигла заховатися в будинок, я вискочив з кущів та пострибав до дідуся в гараж».